a gólya nem engem fog elvinni. Szomorúan lehajtottam a fejemet, S úgy hallgattam a hosszúlábú madarat, Amint mondta a kis leánynak, hogy Kicsikém, téged viszlek hárjékhoz." Ó, oh, jaj! Sopánkodott a kis szőke. Várjon kérem néhány percig, Még a frizurámat megigazítom. Eljnye, te hiú boszorka!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 aztán felröppent a levegőbe, s mihelyt megtalálta az irányt, indult hárjék háza felé. Hogy merre mentünk nem igen emlékszem rá, mert egy kis szédültem a magasban. De azt tudom, hogy hárjék nagy csodálkozva fogadtak, míg szegény beteg édesanyám is elmosolyodott, mikor meglátott a gólya hátán. Atyám pedig a térdére ütött örömében, s azt mondta. Hí? Ez ám a helyre gyerek?